Basmă în limba română. Calul și măgarul. Odată ca niciodată, într-o colibă veche lângă un râu, trăia un spălător care avea un cal și un măgar. Ha! Azi a fost o zi atât de lungă, sunt atât de obosit. Tot de ce ești atât de obosit? Eu sunt acela care a carat toată încărcătura. Tu îl car doar pe stăpân. Fii serios! Nu te mai plânge și culcă-te! Noapte bună! Era adevărat ce spunea măgarul. În fiecare dimineață spălătorul ducea hainele spălate în satele din apropiere și aducea altele care trebuiau spălate. Cum trebuia să ajungă departe, el mergea pe cal și punea toată greutatea rufelor în spinarea măgarului. Sărmanul măgar avea, într-adevăr, o viață grea. Aveți rufe de spălat, domnule? Oh, ce bine că ai venit! A venit fratele meu ieri cu soția și copiii. Sunt o mulțime de rufe de spălat. Nici o problemă, domnule! Am să le spăl pe toate până mâine. Merci! Aveți rufe de spălat, doamnă? Au venit nepoții mei în vacanță Se joacă toată ziua și își murdăresc hainele Trebuie să spun că ai să ai multe rufe de spălat Nicio problemă, doamnă Am să le spăl pe toate până mâine Aveți rufe de spălat, doamnă? Ieri și toate perdelele Trebuie spălate bine Vrei să le spăl, te rog, până mâine? Nici o problemă, doamnă Am să le spăl pe toate până mâine Și astfel Spălătorul mergea din ușă în ușă Adunând rufele de spălat Părea că toți aveau Oaspeți sau petrecere Sau ceva de curățat Încărca totul pe spinarea măgarului Oh, sunt atât de multe rufe astăzi. Nu știu cum să le pun în spatele animalului. Trebuie să merg pe lângă măgar ca să le supraveghez. Nu vreau să cadă vreuna dintre ele. Și, în loc să meargă pe cal, spălătorul a mers pe lângă măgar. Sărmanul măgar abia mergea. Încărcătura lui era atât de mare încât era teamă că o să cadă. Era din ce în ce mai cald. Și spălătorul era obosit. Fai, E o zi fierbinte! Și tot mersul ăsta mă obosește! Asta într-o zi în care avem atâta de făcut! Dar trebuie neapărat să ne utihnim un pic. Hei, Calule, ce este? Te rog, azi am atât de mult de purtat în spate, încât simt că mi se rupe spatele. Oh, te rog, ajută-mă să le duc! Astăzi, nici măcar stăpânul nu te călărește. Te rog, ia-mi din greutate. Vrei? Categoric nu. Treaba mea să-l duc pe stăpân. Treaba ta e să cari bagajele. Foarte simplu! Dărmane, prieten, îmi pare atât de rău! N-ar fi trebuit să spun atâta greutate! De ce n-am pus o parte pe cal? Îmi pare rău! Dar sunt sigur că înțelegi că trebuie să-l lăsăm pe măgar să se odihnească azi O merit, prietene! Dacă n-aș fi fost egoist mai devreme, aș fi împărțit greutatea și ar fi trebuit să car doar jumătate din ea Dar pentru că am fost rău, e drept să o car acum singur Așadar, vedeți, întotdeauna e mai bine să împarți greutatea să-ți ajuți prietenii și să colaborezi. Astfel, nimeni nu e supra-solicitat, iar munca se face repede și cu multă bucurie. Măgarul Leneș A fost odată ca niciodată un comerciant care locuia într-un mic sat. El făcea comerți cu diferite bunuri la piață pentru bani. Comerciantul avea un măgar, Obișnuia să până saci cu marfă pe spatele măgarului și să meargă la piață să o vândă. Comerciantul avea mare grijă de măgarul său. Știa că măgarul era important pentru afacerea lui. Măgarul era ținut curat și sănătos. Îi se dădea mâncare sănătoasă. Era tânăr și puternic. Putea să reziste la o încărcătură cu mult saci pe spate și să meargă până la piață. Dar el era de asemenea leneș. lui nu-i plăcea să muncească deloc. Voia doar să le să mănânce și să doarmă. Oh, din nou la piață! Stăpânul ar trebui să-și ia o zi liberă. Iubesc vacanțele! Oh, poate el nu are nevoie de odihnă, dar eu am! Dar măgarul nu înțelegea faptul că stăpânul său nu putea să își ia o vacanță. Dacă nu mergea la piață, atunci nu avea câștiguri. Și atunci nu va avea de mâncare nici măcar măgarul. În funcție de cerința pieței, comerciantul obișnuia să vândă diferite lucruri în fiecare zi. Rădăcinoase, grâne, legume, mirodenii și chiar și fructe. Obișnuia să plece cu măgarul zilnic din satul său. În fiecare zi, ca să ajungă la piață, ei trebuiau să traverseze râul. Comerciantul avea deosebită grijă de măgar atunci când traversau râul. Într-o zi, un prieten i-a spus comerciantului că este o cerere mare de sare la piață. Aha. Mulțumesc pentru pont, prietene! Trebuie să încep să vând sare cât mai repede! În curând, comerciantul a aranjat ca 12 saci de sare să fie vânduți. A luat șase saci și a început să-i încarce pe spatele măgarului. Apoi a realizat că sacii au devenit tot mai grei. Măgarul nu putea să meargă! Oh, bietul animal! Trebuie să fie foarte greu pentru el! Așa, voi da un sac jos! Ar trebui să fie de ajuns! Nevrând să-l rănească pe măgar, comerciantul a ridicat un sac de pe spatele lui. Cu toate astea, măgarul nu era nici atunci pregătit să meargă. Comerciantului îi păsa de măgarul lui, dar știa de asemenea că măgarul era leneș. A luat un băț și l-a împuns. Oh, hai odată! Nu fi atât de leneș! Te-ai odihnit destul? Trebuie să mergem la piață! În acea zi, comerciantul a vândut toți sacii cu sare la piață. Oh, prietenul meu avea dreptate! Cererea de sare este în creștere acum! Comerciantul a început să vândă sare în fiecare zi. Obișnuia să umple saci întregi cu sare și să îi încarce pe măgar? Măgarul trebuia să care uneori 5 și chiar și 6 saci la piață. Cu toate că era nefericit, măgarul era întotdeauna ușurat când se întorcea acasă. Cum comerciantul a vândut toți sacii cu sare, nu mai avea nicio încărcătură de dus înapoi acasă. Au trecut câteva zile. Apoi, într-o bună zi, comerciantul a încărcat 6 saci cu sare și a plecat la piață. În timp ce se apropiau de râu, comerciantul a observat că apa era puțin crescută. Hai să mergem foarte încet astăzi. Nu vreau să alunec și să cad în această apă curgătoare. În timp ce traversau jumătatea râului, brusc măgarul a alunecat pe o piatră mare și a căzut cu o bubuitură. Oh, nu! Oh! Comerciantul a reușit cumva să îl ridice pe măgar, și să îl facă să traverseze râul Măgarul era speriat și în șoc Dar apoi a simțit ceva Denciu! S-a tot pe spatele meu Atunci, de ce spatele meu se simte atât de ușor? Oh, acest râu are puteri magice Denciu! Denciu! Ceea ce nu știa măgarul era că de fapt nu era nicio magie în acel râu când a căzut, apa a dizolvat toată sarea din saci. Tocmai de aceea măgarul nu a simțit nicio greutate pe spate. Nu mai era niciun pic de sare în saci acum. Oh, tot efortul meu a fost în van. Ce vând eu acum? Slavă Domnului că măgarul meu nu este rănit. Nu mai are rost să merg la piața acum. Ar trebui să mă duc acasă. Ce? Nici o încărcătură pe spate și nici de lucru? Este chiar magic! Thank you! Thank you. După ce și-a scurtat călătoria, măgarul a avut o zi întreagă pentru el. A mâncat și a dormit toată ziua. A fost fericit. În ziua următoare, comerciantul a încărcat din nou șase saci cu sare pe spatele măgarului și l-a dus la piață. Oh, ieri a fost atât de plăcut Azi din nou trebuie să muncesc Stai, pot să evit să muncesc Îmi pot ușura povara din spate și să mă întorc acasă Exact ca ieri Apa are puteri magice Sunt sigur că mă va ajuta din nou Neștiind de intențiile măgarului Comerciantul a pornit spre piață Pe măsură ce se apropiau de râu Măgarul a făcut un pas mai în față. Și înainte să îl oprească comerciantul, s-a așezat în același loc în care a căzut. Oh, ce faci, nebunule? Ridică-te. Dar era prea târziu. Sarea de pe spatele măgarului s-a dizolvat din nou în apă. Nu mai era nicio povară. Acum măgarul era fericit. A, așa. Fără povară și fără muncă. Cum s-a întâmplat asta? Hai puțin! Măgarul acesta s-a așezat voit în râu? Oh, ce animal leneș! Eu îl îngrijesc atât de mult și așa mă răsplătește el? Îl voi duce acasă! Acum știu ce am de făcut! Măgarul a crezut că a găsit soluția perfectă să evite munca. Dar comerciantul avea un alt plan... În dimineața următoare, comerciantul a încărcat 8 saci pe spatele măgarului, dar măgarul nu s-a plâns. 8 oh, opt saci! Dar de ce nu simt povara? Ah, dar ce mai contează? Lasă să pună stăpânul cât de mult saci dorește pe spatele meu! Nu merg la piață oricum! Deciu! Comerciantul s-a dus liniștit cu măgarul la râu. Ah, uite magia mea! În timp ce traversau râul, măgarul a ajuns din nou în același loc și s-a așezat în apă. Cu toate astea, azi comerciantul nu l-a ajutat pe măgar să se ridice. În timp ce măgarul încerca să se ridice, dintr-o dată... Oh nu! Spatele meu! Ce se întâmplă? De ce este spatele meu atât de greu? Denciu! Comerciantul era un om inteligent... Știa că măgarul va încerca să îl păcălească din nou Așa că de data asta, în loc să încarce sare pe spatele măgarului, a încărcat bumbac De îndată ce măgarul s-a așezat în apă, bumbacul a absorbit apa și a devenit mai greu <laughs> Credeai că mă poți păcăli? Acum tu va trebui să mergi la piață și înapoi acasă cu acești opt saci Oh nu, Denciu! Ce greu e! Spatele meu! Măgarul a realizat că apa nu era magie până la urmă. A cărat cei 8 saci cu bumbac până la piață și apoi înapoi acasă. Din acea zi, măgarul nu a mai îndrăznit niciodată să se așeze în apă.